Mulla on tälle pieni pätkä juo juha vuorise kirjoittama, jossa seikkailee Juha, juha äijä. Tässä on juha just päässyt tota, katkolta pois. Se on hakenut erilaisia duuneja. Torstain 7,5. Olin näköjään hakenut Meritan rahoituksen toimitusjohtajaksi, koska sain heiltä kirjeen. Emme ole hakeneet yhtiömme toimitusjohtajaa, joten emme voi käsitellä hakemusta. Kiitos kuitenkin mielenkiinnostanne paikkaa kohtaan. Kimpaannuin niin paljon saamastani kohtelusta, että lähetin merita rahotuksen vastineen. Vittu, pitäkää johtajan, Ei olisi edes kiinnostanut. Konkkaat että kuitenkin. Moido. Kielteisiä paineita purkaessani niin tuli niin hyvä mieli, että päätin klampsia viinakauppaan. Ensin kävin lopettamassa tilini Yritin myös lopettaa kaikkien ystävieni tilit meritassa, mutta mulla olisi... Kuulemma pitänyt olla... Jotkun vitu valtakirjat. Päätin hankkia ne myöhemmin. Mulla ei vittu Katseli Katselin olla Suomen matsia ja ruotsia vastaan. Sain niin hirveän raivarin olla tappiosta, että nakkasin telkkarin ikkunasta ulos. Nukahdin uuteen tuutulauluuni. Matsundine homoseksuaal, homoseksuaal, homoseksuaal. Perjantai kahdeksas Kävin etsimässä telkkariani pihalta. Ei löytynyt. Huomasin, että naapuri oli hankkinut autonsa kattoluukun. Se oli nähtävästi vielä keskeneräinen, koska siitä puuttui varsinainen luukku. Kävin ostamassa vähillä varoilla eli uuden telkkarin. Sain käytetyn mustavalkoisen matka tvn Kiva katsoa Euroviisuja 12 tuuman mustavalkoista persereistä. reistä. Lätkämatsesta ei näy edes kiekkoa. Päätin tappaa Matsundiin. Sen homo takia mulla ei ole enää väritelkkari. Lauantai yhdeksäs Törpöttelin pitkin päivää keppanaa törmäsen päivänä naapuriini, joka riahui aivan raivona. Tiedätkö kukaan heittänyt telkkarinsa ikkunasta pihalla? Näytteli hämmästynyttä. Naapurini kertoi, että joku kuusi oli telkkarin telkkarinsa hänen autonsa katon läpi. Paiskautuissaan katon läpi telkkari oli räjähtänyt autossa, joten koko auton ohjaamo penkit ja sisustus olivat lentäneet huisi helvettiin. Yritin suhtautua sympaattisesti. Miten sun karvanopille kävi? Naapurini katsoi minua vihaisesti. Katselin innolla niin Eurovisuja. Päätin sanoa taas Suomen seuraavan, seuraavan Eurovision. Kuunneltu Marika Kruukin esittämän biisin, tuli siihen lopputulokseen, että sanotustyö kannattaa tehdä kännissä. Sää aivan kun Suomessa ensimmäiset pisteensä. Niin mielipuolinen mekastus alkoi 12 tuuma telkkaristani, että päätin lisätä tappolistani myös kisan selostajat. En tiedä mitä ne siellä hakkasivat. Voittajaksi selviytyi Israelin Dana International. Täytyy sanoa, että pantavan näköinen kimma. Friendini soitti ehti kisan jälkeen ja kertoi, että voittaja olikin alun perin mies. en ollut uskoa korviani. Olin pannut useita paljon pahemmaakin näköisiä muijia. Heitin taas telkkarin ikkunasta pihalle ja kävin oksentamassa. En saanut unta, koska olin täysin varma, että olin taatusti joskus pannut miestä. Oli se niin hyvän näköinen nainen. eku sunnuntai 10.5. En viitsin nyt lähteä kämpiltäni mihinkään, koska viime yönä heittäminen telkkari oli mäjähtenyt karvanoppa naapurin auton konepeltiin. Ei se ole paskapuhetta, että datsun kestää. Maanantai, 19 1998 Heräsin aamulla hirvittävää vitun huutoon, joka kantautui pihalta. Naapurini repi hiustuppa ja päästään ja huusi kuin sikasähköpiiskarehtuissa. Kuka vitun seko pää paiskoi telkkareita mun auton katolle? Mylvi naapuri ja mittaili katsellaan talon meikkunoita. Päätin pysytellä vielä tämänkin päivän koton. Pysin frendini tuomaan mulle kopallisen bissen. En olisi jaksanut istua selvinpäin himassa, varsinkaan kun ei ollut enää telkkaria. En ollut innostunut kantamaan uutta telkkaria kämpille samalla kun naapuri kaivelee telkkarin kappaleita Datsunien romustaan. Olisi voinut jäädä ikävä epäilyksen varjo yllä. Frendin toi venäläistä pirtua. Lei kuulemma jaksanut raahata ja pitkin rappukäytäviä. Sanoin Frendille, että se saa ostaa mulle opaskoiran, jos muuta lähtee näkökyky pirtun takia. Frendini oli antelialla päällä, koska se lupasi kaupan päälle vielä valkoisen kepinkin. Mua ei ihan hirveästi naurattanut, kun haistuin venäläistä pirtua. Se haisi ihan kynsilakan poistoaineelta. Kokeilin kaikkia mahdollisia blandiksiä, mutta mikään ei nyt peittämään kammottavaa paloöljymakua. Lopulta haluan juoda pirtua lihaliemen kanssa. Loistava idea. Ja tarvinnut taas funtsia, oliko tullut syötyä. Taisi olla ensimmäinen kerta, kun sammuin muun kupin 12.5. Olin nähtävästi kännissä vielä aamulla, koska heräsin vaatekomerosta kuuselta. Lähdin hoipertelemaan jännittyneenä pitkin kämppää, koska huomasin, ettei mulla ollut lainkaan perinteistä kakkahätää. Löysin hajun perusteella kirjahyllyn laatikosta paskat. Olin melko va vakuuttunut omasta paskastani, joten siivosin laajankiltä pois. Päätin jättää jatkossa pirtu juomatta. Onneksi mulla oli vielä näkökyt tallella. Päivällä sain postia kempeleestä. Olin lähettänyt johonkin sähköfirmaan työpaikkahakemukseni. He olivat kiinnostuneita minusta. Soitin heti pääkalopaikalle ja ehdotin, että voisin vaikka aluksi pitää kesälomani pois. He ihmettelivät, että mitkä vituun kesälomat. Selitin heille, että kaikissa kunnottuja työpaikoissa on tapana pitää kesällä lomaa. Lisäksi teroitin heille, että en suostu tekemään minkälaisia sähköasennuksia, koska sain kaksi vuotta sitten mojavan sähköiskun. Kaverini oli ostanut pattajalta, jokin ihmeellisen sähköllä toimivan peniksen kehittäjän. päässä me aloimme testata tuota taikasähkökirronua. Työnsin Jormani vekottimen kurkusta sisään, frendini tökä tässä innostuneen töpselin seinään. Lensin noin viiden metrin matkan selkäädellä olohuollasta suoraan eteisen sen seinään. Puolen minuuttinen tiennyt kuka olin, vaikka olin koko ajan tajussani. Se oli hurja fiilis, seistä selkä seinää vasten, mulkku täynnä kärryäviä johtoja, Eikä työ kuka on kerrottu, niin sähköfirman johtajalle hän halusi välttämättä tavata minut. Täytyy varmaan mennä kempeleeseen hakemaan ainakin lomarahat. Olin illalla friendin luona katsomassa, kuinka Suomi kylvetti tsekkiä. Lipitimme bissejä ja huusimme suoraa huutoa jokaisen maalin synnyttyä. Lopulta huusimme vain huutamisen ilosta. Ennen sammummistani niin tajusin, että kurkku, kurkun oli ihan mielettömän kipeä. Keskiviikko 13.5. Friendini soitti aamulla, että oli saanut häärän kämpästään möykkeämisen vuoksi. Lupasin soittaa Friendini siellä. Kävin ostamassa taas käytet käytetyn telkkarin. Myyjä epäili, että teen bisnestä myymällä käytettyjä telkkareita. Kysyin myyjältä, että... Onkohan hän koskaan ollut televisiossa? Myyjä vastasi kieltävästi, joten paiskasin telkkarin kuvaruutu edellä myyjän päähän. Nyt olet, vastasin ja lampsin seuraavan telkkarikauppaan. Onnistuin vihdoin löytämään budjetilleni sopivan telkkarin. Ainoa murhe laitteessa on, että sitä ei saa sammuttaa lainkaan. Raahasin onnesta sekavana 28-tuumoisen väri väritelkkarinani kämpille. Naapurini kyttäsi pihalle, että kuka toisi uutta telkkaria imaansa rahoisin telkkarin jääkaapin pakkauslaatikossa himaan. Toivottavasti kukaan ei heitä jääkaappiaan kuusi päänaapurini Datsoni katolle. Tänään ei tullut matsia, joten päätin soittaa friendini isännöitsijälle ja hoitaa se häätöjutun kuntoon. Selinnittiin isännöitsijälle, että 70-luvun alussa eräs nobi oli mennyt kesken Brasilian jalkapalloottelun, kun sulkeman erään brasilialaisen huoltoaseman telkkarin juuri kun brassit olivat tekemässä maalia. Huoltoaseman äijät ampuivat Snobin siihen paikkaan ja katsoivat matsin loppuun. Brasilialainen on totesi, että Snobi oli tehnyt itsemurhan. Tämä Tämän niin isännöitsijä totesi, että mylly olikin kuulunut erästä toisesta asunnosta. Isännöitsijät ovat tyhmiä. Vitun tyhmiä. Torstai 14.5. Telkkarinni toimii ihmeen hyvin, vaikka se oli ollut päällä jo toista vuorokautta. En tiedä kumpi kävi kuumempana, minä vai telkkarit tsekkimatsin aikana. Työnsi soppatorveani rullallisen talouspaperia, että ne olisi järjestänyt itsellenikin häätöä. Naapuri varmasti ihmetteli, että mikä vitun korinaa kämpästäni kuului, kun yritin kannustaa Suomea turpatanna talouspaperi. Puhkaisin pitkällä naulalla talouspaperin myttyyn reijän, josta imin pillillä ja tauluun. Olin enemmän hiessä kuin Suomen pelaajat matsin jälkeen. En menenyt saada myttyä suustani, joten nielin puolet paperitalosta. Pohdin loppuilla, että jos syö vessapaperia, niin pitääkö päristö Alkoi olla aika navakka krapula. Olin huomaamatteni dokailut taaskin useamman päivän pätkön, ja fyrkät alkoivat olla vähissä. Taas seuraava päivä, 15 on Soitin frendilleni unesta, jossa olin ollut iso marmorikuula. Jättiläiskokainen gruupier otti mut sormiinsa ja nakkasi rulettiin kieppumaan. Pysähdyin kaikki paikat kipeänä ruutuun 20. Frendini sanoi, että mun kannattaa mennä kasinolle pelaamaan rulettia, koska kyseessä voi olla mun intuitio. Suutuin silmittömästi friendillelle, joka kutsui mua intuitioksi. Rauhoituin vasta, kun oli selittänyt mulle pohjan myöten, mikä on intuitio. Painoin 300 markkaa taskussa kasinolle ja koko summan numerolla 20. Gruppiarpisti pisti pelin kuulonsa, joka tu jota tuijotin hysteerisenä. Kuulla pomppi ja pomppi, kunnes pysähtyi ruuma, ruutuun 20. Vittu, mä voitin 10 500 markkaa. Suutelin ja suulle ja poistuin. Onneksi hän sattui elämään nainen, sillä olisi luultavasti suudellut joka tapauksessa. Painuin suoraan alkoon ja palkitsin itseänsä. Tseni kauneimmalla viinapullolla, jonka löysin. Ostin puolalaista votkaa nimeltään Chopin. Vitun hieno pullo, tai pullot, koska ostin niitä 20 kappaletta. Lauantai 16.5. Tänään oli suuri finaali ja mulla oli vielä 18 täyttä kaunista pulloa puolalaista votkaa. Jätin tietoisesti vetämättä naamat. Nahat naamalle jo aamusta, koska halusin nähdä matsin. Matse oli juuri niin kammottava kuin saatoin odottaakin, sillä Suomen tasoitusmaalin hylkääminen pimensi konttorini täysin. Olin juuri tarttumassa kaksin käsin telkkariin, kun muistin miten kahdelle edelliselle tönsälleeni oli tapahtunut. Kipitin vauhdilla keittiön ja nakkasin Hellan ikkunasta pihalle. Ihmisellä on melkoist voimat raivopässä. Hella lähti kuin telkkä pöntöstä suoraan ikkunasta pihalle. Helvetillisestä rämähdyksestä päät päätellen Ella ei osunut tasvalti kurkisti varovasti ikkunasta. Epälän naapurin säilyttävän autossa jotain mielipuolisen kokoista magneettia, koska hella ehti taas suoraan Datsoni katolla. On sinne naapurilla ihmettelemistä. Vedin kaatokännit ja leikkasin kaikista karttakirjoista karttakirjoistani ja ruotsin ja kanadan irti. Yritin saada numerotiedustelusta delnimisen nimisen erotuomarin numeron Kanadasta. Dellejä olisi löytynyt muutamia kymmeniä tuhansia, joten päätin soittaa umpimähkään yhdelle Dellille Kanadaan. Sukurutsaraita ne kumminkin ovat. Nähtävästi Kanadassa oli yö, koska puhelimeen vastasi uninen ääni. Aloin mylviä luurin. Good morning, asshole. You fucking referee kills Finland's win. Is this fucking Mr. Del Blindor? Is he only a Swedish hormaster? Tämän jälkeen löin luurin kiinni ja menin hyvillä mielin nukkumaan. Kannatti katsoa sanakirjasta, mikä on huori kielainniksi. Joo, aika sairauskirjaa. Tost tuli parinkin juttu mieleen ensinnäkin. noin kuusi kusia paskajutut, kun hengi oli sekaisin. Tässä viimeksi, mä oon nähnyt, intisoli. jäi ja kasarmille, kun muut meni. Muun porukka lähti leirille talvelaan. Sitten oli, oli posse ollut tuon tilkas, tilkas vemputtaa ja antenniosastolta saanut kaiken maailman rauhoittavia ja unilääkkeitä ja muita ja minikrippussit törkeästi jengiltäynä niitä nappeja. Rouskutteli rauskuttelin niitä yksyväin. Aamun frendi heräs omasta tuvastaa silleen, että mikä vittu täällä haisee, niin tsiigaa vieressä lattia paskat. Vaikka että kuka vittu tänne tehnyt. Yksi jatka puuttu. porkkaako metskaa, että missä se ei löytynyt mistään. Sitten lopulta siivouskomerosta löytyi omissa myytissä asia löijääli. Ja toinen tosta tuli mieleen, pitäisi varmaan tässä lähipäiväpistölle jutun noista kerä vähän keräilyn linkkejä. Futiksesta, oikeasti haluaa tietää mikä vittu juttu se on, että Englannin hullu futikse. Tai miten suomalaisilla äijillä voi olla joku lempi englantilainen tota, joukkue? Et mitä järkeä jos se jätkä on siitä kaupungista? Miten sä voit jotenkin niin hirveästi dikkaa jostain hengestä? Eikö sä ole päättänyt ottaa selvää? Pitää vähän. Siinä jos sit saisi jotain irti. Ihan yleensivistyksen vuoksi. Missä ma maailmaa tahansa, niin aina riittää juttuista ja tietää futikset. Joo, tsellasii. Ai niin, oma vanha telkkarin kävi just teille heittää tonne YTV. Mikä sorttia oli, Se oli kiinni, piti jättää portieteen. Joo, mut seuraava. Jättäkää kommentteja.